يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلك لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتثاتها فإن كل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار إخوان في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan <coughs> Banyak kesempatan siang hari ini Kita bisa dikumpulkan kembali Di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Adalah merupakan tempat yang terbaik Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Ahabul biladi il Allah masajiduh, wa abgadul biladi il Allah aswakuh." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Aswa Yaitu pasar-pasar Maka oleh karena itu Hendaknya kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sampai detik ini Kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghadiri majlis-majlis ilmu Yang mana barang siapa Berkumpul di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk Talabul ilmi Mempelajari kitabullah Dan mempelajari sunnah Rasulullah s.a.w niscaya akan diturunkan kepada mereka As-sakinah, ketenangan Dan akan diliputi oleh Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan dinaungi oleh para malaikat Maka oleh karena itu, ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita semua dan sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menjaganya dan senantiasa bersemangat atasnya. Ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya siang hari ini adalah jadwalnya beliau Al Ustadz Abu Irbaud Maimun Hafizullahullah Ta'ala Namun dikarenakan beliau Sedang menjalankan umrah ya, Ibadah yang mulia Maka InsyaAllah Ta'ala Pada kesempatan siang hari ini ya, Saya di sini akan menggantikan beliau Di dalam menyampaikan Nasihat-nasihat Ataupun faedah-faedah Dan InsyaAllah InsyaAllah Tema yang akan kita angkat pada siang hari ini dengan judul Al-Amalu bil Ilmi yaitu kewajibnya seseorang beramal bil ilmi dengan ilmu. Dikarenakan kita semua manusia telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Mempelajari tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya Dan juga mengenal tentang Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa Dan setelah kita berilmu Mendapatkan ilmu syar'i Maka kita diwajibkan untuk beramal dengannya Dan kita harus menjadari Bahawasanya kita adalah Talibul ilmi Seorang yang menuntut ilmu agama Jadi yang namanya talibul ilmi Tidaklah Seseorang yang hanya Mengkhususkan Di dalam belajar Di pondok-pondok Ataupun di madrasah Namun setiap orang yang Senantiasa Bersemangat di dalam menuntut ilmu Sekalipun dia tinggal di rumah-rumahnya tidak tinggal lima had, maka dia juga termasuk dari kalangan thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Dan di sana ada perkataan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an. Yang mana beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjadi seorang yang alim. Kalau tidak mampu untuk menjadi seorang yang alim, Ya, yang memiliki ilmu yang luas Diberikan pemahaman yang luas Maka hendaklah mereka menjadi muta'allim Orang-orang yang suka di dalam menuntut ilmu Itu menjadi para penuntut ilmu Dan kalau tidak mampu Hendaklah menjadi orang-orang yang gemar Atau senang di dalam mendengarkan ilmu Dan janganlah menjadi orang yang keempat Yaitu orang yang tidak alim dan juga tidak menjadi talibul ilmi Dan tidak suka mendengarkan ilmu Maka orang yang keempat ini Adalah orang yang Akan binasa Sebagaimana beliau menyatakan Kun aliman Au muta'alliman Au mustami'an Walatakuni rabia Fatahlak Jadilah engkau seorang Alim, seorang yang berilmu Au muta'alliman atau jadilah engkau seorang yang muta mempelajari ilmu. Al musta'mian, atau orang yang gemar mendengarkan ilmu, baik dari rekaman-rekaman ataupun radio. Walatakunir ya. robi'ah dan janganlah engkau menjadi orang yang keempat. Maka niscaya engkau akan binasa. Ikhwana fi din, rahimani wa rahimakum jamia. Diterangkan oleh beliau, Fatilahus Shaykh Muhammad Ibnus Saleh Al Othaimin, An yagmala talibul ilmi bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa ahlakun wa adaban wa muamala. Seorang talibul ilmi hendaknya dia beramal dengan ilmunya yang telah dia ketahui aqidatan baik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aqidah hendaknya diamalkan wa ibadatan dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa akhlaqan dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak, sehingga ilmunya tersebut akan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak hanya ilmu-ilmu tersebut. Disimpan di dalam kitab-kitabnya. Disimpan dalam hatinya. Namun ilmu tersebut. Dibujudkan dengan. Amalan perbuatan. Wa adaban wa mu'amalatan. Dan juga ilmu-ilmu yang kaitannya dengan adab. Dan mu'amalah. Baik mu'amalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'amalah dengan pemerintahnya ataupun muamalah dengan kedua orang tua dan juga dengan sesamanya maka hendaknya seorang talibul ilmi yang telah mengetahui ilmu-ilmu hendaknya bagi mereka untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut li anna hadza huwa samratul ilmi dikarenakan perkara ini Beramal dengan ilmu adalah merupakan buah dari ilmu itu sendiri. Wahwah nati jatulah ilmi dan beramal dengan ilmu adalah merupakan natiyah hasil ataupun buah dari ilmu. Wahamilulah ilmi kahamilisilah dan seorang yang membawa ilmu, seseorang penuntut ilmu. Yang mana dia memiliki ilmu, ya, maka dia bagikan orang yang membawa asilah, as membawa senjata ataupun pedang. Immalahu wa immaaleih. Bisa jadi senjata tersebut akan membelanya, akan menolongnya, ataupun senjata tersebut akan mengenai dirinya. Maka hendaknya seseorang harus pandai-pandai menggunakan silahnya, menggunakan senjatanya, dan senjata para penutur ilmu adalah berupa kitabullah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahaihada, fathat an Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu Al-Qur'anu Al hujjatun laka au alaik. Maka oleh karena itu telah thabit telah tetap datang dari Nabi SAW di dalam sabdanya Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu yang engkau baca yang engkau pelajari maknanya yang kau tadaburi kandungannya itu bisa menjadi hujah yang akan menolong dirimu. Au Al alaik atau sebaliknya Al Quran yang kita baca kita pelajari kita pahami maknanya kita tadaburi maknanya namun bisa malah membahayakan diri diri kita akan menghujah kita. Jika akan kita tidak mau beramal dengan Ilmu Al-Quran tersebut Laka in amilta Bihi Kata beliau rahimahullah Al-Quran tersebut Akan membela mu, membelamu ya, Akan menolong dirimu Kelak di akhirat In amilta bihi Jika engkau beramal dengan Al-Quran Jadi seseorang ya, Merupakan kewajiban atasnya mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, merenunginya, mentadabburi makna-maknanya dan tidak hanya perkara tersebut. Namun dia juga harus mengamalkannya. Dikarenakan amalan ini adalah merupakan buah dari apa yang dia baca, apa yang dia pelajari dan apa yang dia pahami dari Al-Qur'an tersebut. Wa 'alaika in lam ta'mal ta bihi Namun sebaliknya Apabila engkau tidak mau beramal Dengan kandungan-kandungan Al-Quran tersebut Maka Al-Quran tersebut Alaika Akan mematurotkan dirimu ya. Akan memhujahi dirimu ya. Al-Quran tersebut Akan menjadi bumerang Atas dirimu Kemudian Wa kathalika Ya amalu Bima sahha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bi tasdiki al-akhbari wa imtithal al-ahkam. Demikian pula seorang talibul ilmi hendaknya dia beramal dengan apa-apa yang telah benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bi tasdikihi. Dengan cara membenarkan Khabar-khabar yang datang dari Rasulullah SAW, wamtithalil ahkam dan juga mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Idaja al khobar min Taala wa rasulhi, fassadqahu, wa khudhu bil kabul wa taslim. Maka apabila datang kepada kalian Khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya ya, melalui hadis-hadis yang ada yang sampai kepada kita semua maka hendaknya kita membenarkannya ya, dengan hati-hati kita wa khudhuhu bil qabul dan hendaknya kita mengambilnya wa ya, taslim dan kita hendaknya tunduk kepadanya yang setelahnya kita amalkan dan tidak sepantasnya bagi kita untuk mengatakan lima wakayfa. Kenapa demikian? Dan bagaimana? Ya. Fatinha ada tariqohir al-mu'minin. Karena orang-orang yang menanyakan, ya, kenapa demikian? Bagaimana? Ya. Ketika datang hobar-hobar -hobar dari Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya, ini adalah merupakan Jalannya dari selain kaum mukminin. Maka yang pantas bagi kita, kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, khabar-khabar yang datang kepada kita, baik dari kitabullah ataupun sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita terima, kita imani dan kita amalkan sebagai bentuk Tunduk dan patuh kita Kepada perintah Allah SWT Dan Rasulnya Fakat kalau Allah Taala, Maka sungguh Allah SWT Telah berfirman Di dalam surat Al-Ahzab Ayat yang ke-36 Allah menyatakan Wama kana limu'minin Wala mu'minatin Iza wa Warasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim dan tidak sepantasnya bagi seorang yang mukmin ya atau mukminah ya, ataupun seorang mukminah itu mukmin dari kalangan lelaki ataupun wanita idza qadallahu wa rasuluhu amran ababila Allah subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan suatu perkara memerintahkan suatu perkara atau mewajibkan suatu perkara Untuk dia Memiliki pilihan yang lain Yang datang dari Dirinya sendiri Yang datang dari hawa Nafsunya sendiri Perintah ataupun kewajiban Yang datang dari Allah dan Rasulnya telah jelas ya. Datang dari Al-Quran Ataupun sunnah yang sahih Maka hendaknya kita menerimanya Mengimaninya ya, Meyakininya dan beramal dengannya Tidak sepantasnya bagi kita yang mengaku dirinya beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Untuk memiliki pilihan yang lain Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir as Rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya Tidak pantas Bagi seorang yang mukmin ataupun mukminah Untuk baginya memiliki al-khiyar pilihan-pilihan hal -pilihan. yaf <San> alunahu amla apakah mereka akan mengamalkan khabar-khabar atau hukum yang datang dari Al-Qur'an ataupun sunnah tersebut atau tidak ya. mereka pikirkan dulu apakah diamalkan atau tidak ya. kemudian bal ya'malu al-mu'min al-mu'minah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aulabihi min nafsihi nah. Bal ya'lamul mu'min Wal mu'minah Bahkan hendaknya Seorang yang mu'min Dari kalangan lelaki ataupun wanita Dia mengetahui Bahwasannya Rasulullah SAW Aulabihi min nafsihi Lebih utama Dibandingkan dirinya sendiri Jadi apa saja yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan tentang Firman Allah Taala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Sunnahnya maka hendaknya dia menerimanya. Pala ya jaal baktohu in nafsih hijaban bayinahu wabayna amril lahih warosulih maka tidak sepantasnya baginya untuk menjadikan sebagian hawa nafsunya sebagai hijab. Ya. Suatu perkara yang menghalangi dirinya antara dia dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dan Rasulnya ya. hendaknya ketika datang perintah Allah ataupun perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita katakan Sami'na wa al kami telah mendengar dan kami taat ya. bukan apa bukan Sami'na wa al bukan kita mengatakan kami mendengar dan kami Bermaksiat kepadanya, ya. kerana kan ucapan seorang yang beriman hendaknya kami na watohnya, kami mendengar dan kami taat. Wamiyya silaha wa rasulahu, fadzalla dzalalamubiina. Kata Allah subhanahu wa taala selanjutnya, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah saw, maka sungguh dia adalah orang yang telah sesat ya, dengan kesesatan yang mubina yang jelas maka tentunya setiap dari kita tidak mau untuk menjadi orang-orang yang sesat ataupun menyesatkan orang lain sebagaimana para sahabat ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang perintah ataupun khabar kepada mereka mereka senantiasa langsung, ya, dengan seketika itu menerima dan membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Sebutkan oleh beliau: "Wadilatu Shayy Muhammad min salih al wa'imin wal sahabatu karena Nabi SAW yuhadisuhum bi asya." qad taqunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim para sahabat dulu yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka menyebutkan tentang khabar-khabar yang khabar-khabar tersebut gharibah perkara yang asing Wabai datan dan jauh dari pemahaman-pemahaman mereka. Walakin nahum yatala kau naza akan tetapi mereka eh, langsung menerimanya eh, dan tidak menenang, menentangnya. Walayakulun lima wa kaifak dan mereka tidak mengatakan eh, kenapa demikian? Eh, kenapa telah ditetapkan demikian? wa kaifa dan bagaimana bi khilafi ma ya. al mutaakhirun berbeda dengan orang-orang yang datang belakangan min hadhihi ummah dari umat ini ketika datang perintah ya untuk beramal mereka menunda nudanya ya. ketika diperintahkan ya enam untuk memakai pakaian yang sesuai dengan syar'i i. sebagai misal ya mereka tidak langsung untuk mengamalkannya, mereka malah meniti, meneliti apa fungsi dan hikmah dari pakaian tersebut. Padahal apa saja yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, nah, baik itu kaitan, kaitannya dengan amalan ataupun pakaian yang harus kita kenakan, segala sesuatu tersebut pasti ada hikmahnya, sekalipun kita mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya. Maka hendaknya yang Wajib bagi kita untuk kita amalkan Ketika datang kepada kita Berita Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Hendaknya kami Atau kita semua Beriman dengannya Menerimanya dengan penuh Dan tunduk serta patuh Pada Rasulullah SAW Sebagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Kenapa beliau digelar dengan As-Siddiq ya. Jawabannya dikarenakan beliau radhiyallahu an senantiasa membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kaum Quraisy ya ketika pada malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra' dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala Dalam jangka waktu cuma satu malam ya, Sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika mereka mendengar khabar tersebut tidak beriman ya, Tidak mau membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka datang Mengadu kepada Abu Bakar as siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Abu Bakar as siddiq disampaikan hal yang demikian itu, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ya, dibawa ke Madinah, kemudian dibawa naik ke surau al-Muntaha ya, dalam jangka waktu semalam. Ya, maka Abu Bakar bertanya kembali kepada mereka. Apakah benar ini datang dari Rasulullah? Maka mereka menjawab benar, ini datang dari Rasulullah. Disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Bakar As-Sidik langsung menjawab, naam, iya. Bahwasanya berita tersebut pasti benar. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar, sekalipun hanya satu malam. Dan beliau Rasulullah An menyatakan, kalau ada khabar yang lebih tidak masuk akal dari berita ini, ya, yang sangat jauh kemungkinannya dari perkara ini, namun ketika itu datangnya dari Rasulullah SAW, maka aku percaya, aku yakin dan mengimaninya. Maka oleh karena itu beliau Abu Bakar As Siddiq r.a digelari oleh Rasulullah s.a.w. dengan as-siddiq. Ikhwana fid-din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kemudian kata beliau rahimahullah bi khilafi ma al-mutaakhirun al min hadhihi al-ummah. Najidul wahida minhum idza huditsa bi haditsin an anir rasul sallallahu Wa hara aqluhu Fih Najiduhu Yuridu ala kalam Rasul salallahu alaihi wa sallam Aliradat Alati Tastashifu minha Anahu yuridu Al-Iqtirad La yuridu Ala kalam Rasul salallahu alaihi wa sallam La yuridu Al-Istirshad jami'a. Apa-apa yang diamalkan oleh para sahabat Kaitannya dengan Khobar yang dibawa oleh Rasulullah SAW Perkara, perkara inilah yang benar Berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang ya, Al-Mutaakhirun Yang mana ketika Datang kepada mereka ya, Khobar-khobar dari Rasulullah SAW Al-Mutaakhirun Maka kita dapati Salah seorang dari mereka ya, Malah merasa bingung ya. Dan mereka Mendatangkan kemungkinan-kemungkinan ya, Yang tujuannya adalah Untuk membantah Atau berpaling dari Apa yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Mereka mendatangkan kemungkinan Kemungkinan tersebut Ya Bukan untuk mencari petunjuk Namun yang diinginkan oleh mereka adalah Al-Iqrad Berpaling dari Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu ya, Kebanyakan orang-orang yang datang Muta akhirin Di zaman-zaman akhir ini ya, Mereka terhalangi dari Datangnya Taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan Orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah s.a.w Dari karangan para sahabat Ketika datang kepada mereka Berita dari Rasulullah Perintah dari Rasulullah s.a.w Mereka langsung tunduk dan patuh Dan menerima bimbingan Rasulullah s.a.w tersebut Hatta Yaruddha Hada yang jadi jangan Rasulullah SAW, lantaran dia tidak menerima belakangan, sehingga orang-orang yang datang belakangan mereka malah menolak apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW dan tidak mahu menerimanya serta tidak mahu tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan beliau rahimahullah Mendatangkan ya, Sebuah contoh Atas khabar yang datang dari Rasulullah SAW Yang mensifatkan tentang Sifatnya Allah SWT Nabi SAW Pernah bersabda Yanzilu Rabbuna Ila samaid dunia Hina yabukuk Thuluthan lail al-akhir Bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Akan turun ke langit dunia Pada waktu Sepertiga malam yang terakhir Pada setiap malamnya Fayaqul Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Man yada'uni Faastajiba lahu Barang siapa yang berdoa kepada Aku, ya, Maka di Aku akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta berdoa secara langsung kepada Aku, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Astaji Balahu di Aku akan mengabulkannya. Manjaz alun di dan barang siapa yang meminta kepada Aku suatu perkara. Maka niscaya aku akan memberinya. Man yastaghfiruni Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pada seperti kamalam yang terakhir, maka niscaya aku akan mengampuninya. Ya. Dikarenakan kita umat manusia pasti sering melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dikarenakan kita umat manusia telah disifatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita adalah seseorang yang sering berbuat salah. Beliau SAW bersabda: "Kulubani Adam khoto Setiap bani Adam, ya, umat manusia khoto pasti sering melakukan kesalahan, baik di waktu malam ataupun siang hari. Baik di waktu pagi ataupun sore hari, maka yang merupakan kewajiban baginya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala. Saya ingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, wa khairul khata'ina at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa ataupun kemaksiatan adalah orang-orang yang bersekirah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala. Hadal hadith Hadith ini Yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w Kaitannya bahwasanya Allah s.w.t Akan turun Pada setiap malamnya ke langit dunia Pada sepertiga malam yang terakhir hadith, Haditha bihi An nabiyu s.a.w Wahuwa hadithun masyhur Bal mutawatir Walam yarfa ahad mina Sahabat lisanu liyakul ya Rasulullah, qeif yanzil? Hadis ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, yang setiap dari kita insya Allah pernah mendengarnya atau bahkan sudah menghafal hadisnya. bahkan disebutkan mutawatir hadis yang disifati dengan mutawatir maka hadis tersebut tidak mungkin untuk didustakan ya, oleh ucapan-ucapan manusia walam yarfa ahadun minas shahabah dan para sahabat ketika disampaikan hadis ini tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang bertanya kepada rasulullah saw Ya Rasulullah, kaifyan zil? Wahai Rasulullah, bagaimana turunnya Allah Subhanahuwataala ke langit dunia ini? Ya. Dari kalangan para sahabat tidak ada yang bertanya demikian. Wahal yakhlu minhu al amla dan tidak ada dari kalangan para sahabat yang bertanya. Terus bagaimana wahai Rasulullah, kalau Allah Subhanahuwataala turun ke langit dunia, apakah arusnya akan kosong? Wah, ya. maaf, bahagialik, dan tidak datang pula pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan ini dari mereka kalangan para sahabat. Lakin naji tuba atau nas, ia takkanlah Akan tetapi kita dapati sebagian umat manusia yang datang pada generasi para salaf, ya. generasi setelah enam. Para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in Mereka Berbicara tentang permasalahan ini Dan mereka bertanya Kayfaya kunu ala arsh Bagaimana arshnya Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kosong atau tidak Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia ya. Nah, Dan bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala Ke langit dunia Apakah sama dengan turunnya para raja? Eh, nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada orang-orang muda akhirun belakangan. Eh, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang dari kalangan para sahabat orang-orang yang terbaik. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang datang, yang tujuannya bukan mencari kebenaran. Berkaitan dengan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW Baik yang berkaitan dengan Allah SWT Ataupun syariat yang lainnya Maka ini merupakan perkara yang dilarang oleh syariat Sebagaimana hal ini juga terjadi Pada masa Imam Malik Ibn Anas Rahimahullah Ketika beliau Menyebutkan tentang Sifat istiwaNya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsh. Dan perlu kita ketahui bahwasanya arsh adalah makhluk yang terbesar ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk yang tertinggi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka ketika Imam Malik rahimahullah Ya, menjelaskan kepada murid-muridnya tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ada seseorang ya, yang datang ketika itu bertanya tentang istiwa-nya Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana istiwa-nya Allah Subhanahu wa taala ya, maka oleh karena itu dijawab oleh Imam Malik rahimahullah bahwasanya al istiwau ghairu majhul ya. kata istiwa yang maknanya berada atau terkadang ada yang memaknakan dengan bersemayam ya. maksudnya berada di atas arasnya ini adalah perkara yang maklum diketahui ya nah. wal kaifu majhul adapun kaifnya kaifiahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya Ya, duduk atau berdiri Ataupun yang lainnya ya, Itu perkara yang majhul Yang tidak diketahui Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Ataupun Rasulullah S.A.W Tidak menghabarkan tentang Kayfiyahnya ya. Dan bertanya tentangnya adalah Merupakan apa? Perkara yang bid'ah Perkara yang baru Ya Dikarenakan apabila perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting Memberikan faedah maka nistaya Dari kalangan para sahabat Sudah ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW Namun dari kalangan para sahabat Tidak ada seorang pun Ketika disampaikan tentang Sifat-sifat ya, Allah SWT Kemudian menanyakan kaifiyahnya Tata caranya bagaimana bentuknya ya tidak pernah datang dari para sahabat demikian maka hal ini adalah merupakan perkara yang terlarang ya. dilarang oleh syariat maka hendaknya kita bagi para thalabatul ilmi para penuntut ilmu hendaknya kita beramal sesuai dengan bimbingan dari para salafus saleh ya. kita ambil ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in Serta orang-orang yang mengikuti mereka Kemudian kata beliau rahimahullah Walau annahum talakau hadal hadithi al-qabul Waqalu inna azza azawajal mustawin ala arshihi wa'uluwin -wa Atau wal'uluw min lawazimi dhatihi wa yanzilu kama yasha subhanahu wa ta'ala lan dafa'at anhum hadhihi subah kalau seandainya mereka orang-orang yang datang belakangan mau menerimanya ya, menerima hadis-hadis ini yang datang dari Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan penerimaan yang benar sepenuh hati ya, dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Beristiwa di atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala Turun Nah, dari aras ke langit dunia Yang ini adalah merupakan Sifat-sifat yang tetap Dan ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Maka niscaya Syubhat-syubhat yang ada Pada pikirannya akan tertolak Walam yatahayyaru <tutup> Fima akhbarahum An-Nabiyyuh salallahu aleyhi wa An-Rabbih kalau seandainya mereka mau menerima dan meyakininya. Maka niscaya mereka tidak akan bingung. Ya. Tidak akan bingung. Ya. Tidak akan pikirannya terpenuhi dengan subhat-subhat. Ya. Berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sifat-sifat Rabnya. Ya. Dikanakan Allah SWT. Dengan kemuliaannya, kemaha Allah itu memiliki nama-nama yang sangat banyak. Ya, memiliki asma'ul husna Nama-nama yang baik Yang wajib bagi kita untuk Membenarkannya Mengimaninya Dan menerimanya Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat-sifat yang banyak ya. Tentunya sesuai dengan Kemuliaan dan kemahatinggiannya Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan sifat-sifat Makhluknya Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. basir dan Dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Maka ini menunjukkan kepada kita semua Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat-sifat ya. Baik sifat-sifat Zatiyah Sifat-sifat yang kaitannya dengan zatnya Memiliki wajah Memiliki mata Memiliki tangan ya. Memiliki kaki dan yang lainnya Ataupun sifat-sifat yang kaitannya Dengan fi'liyah ya. Berkaitan dengan perbuatan Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Disifati dengan Al-Kalam Yaitu berbicara ya. Nah, Kapan berbicaranya? Berbicara matasha'a Kapan kapanpun Dia ber, berkehendak ya. kalau, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk berbicara ya, Berbicara Wa nah. qaifayasha Dan Qaifiyahnya sesuai dengan yang Allah Kehendaki Ya dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat an-nuzul. Allah Subhanahu Wa Taala itu turun ya. dari naam aras ke langit dunia. Ya. Ini harus kita imani. Ya. Dan kita tidak boleh untuk menanyakan bagaimana kaifiahnya, bagaimana tata caranya. Ya. Yang wajib bagi kita adalah sami'na wal ta'na, ya. mendengar dan taat. Kemudian kata beliau rahimahullah, Izan, Al-wajibu alayna Anna talaqa ma'akbaru allahu bihi wa rasuluh Min umuril ghaibi bilqabul wa taslim Dengan demikian, Maka wajib bagi kita semua, ya, Para penuntut ilmu, Baik dari kalangan, Al-mu'min wal-mu'minah, Ya, Seorang yang beriman dari kalangan lelaki ataupun wanita Untuk senantiasa menerima Apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah SWT Dan Rasulnya Min umuril ghaibi Baik itu kaitannya dengan perkara-perkara yang yang ghaib Yang kita tidak mampu untuk menjangkauinya Tidak mampu untuk mengetahuinya Bilqabuli wa ya. taslim Dengan penuh ya, penerimaan dan berserah diri kepadanya Bagi contoh misalkan ya, Ketika kita masih Di dunia, sudah datang Berita tentang adanya Adab kubur, nikmat kubur ya, Kemudian Adanya hari kebangkitan Dan juga adanya hari nah, Kiamat Adanya jannah dan Ennar, ya, itu semua Adalah perkara yang hoib Kita belum bisa mengetahuinya ya Nah, Karena kita belum mengalaminya Belum masuk ke dalam alam kubur Belum mengalami yang namanya kebangkitan Belum dimasukkan ke dalam jannah ataupun neraka Namun kewajiban bagi kita adalah Menerimanya dengan sepenuh hati Mengimaninya Membenarkannya ya, Dan tidak sepantasnya bagi kita untuk menolaknya Wa anla nu'aridoha Bima yakunu fi adhanina Minal maksusi wal musyahad Dan hendaknya kita Tidak menolaknya ya, Tidak menolak ya, Atau membantah Dari khabar-khabar yang telah datang Dari Rasulullah SAW ya, Baik itu khabar yang Bisa dipanca indera Ataupun khabar-khabar yang Ghaib Yang tidak bisa dipanca indera ya. nah, Kita tidak boleh untuk menentangnya Menolaknya dengan alasan apa apa yang berada di dalam adhanina, ya, yang berada di dalam pikiran kita, wal ya. mushahad dan juga kaitannya dengan perkara-perkara yang disaksikan pada alam ini, ya. Kita tidak boleh menentang atau menolak khabar yang datang dari Rasulullah SAW dihadapkan dengan perkara-perkara yang bisa disaksikan, ya. Nam. Karena segala sesuatu itu pasti akan terjadi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan perkara-perkara yang goib pasti akan terjadi, sekalipun dianggap mustahil oleh akal-akal dan pikiran umat manusia. Dianna amrol goib, amrun fauqadalik. Karena kan perkara goib itu perkara yang urusannya itu ya. di atas. Panca indra kita, kita tidak mampu untuk menjangkonya. Yang mampu bagi kita adalah mengetahui nama-namanya saja, sifat-sifatnya. Adapun hakikatnya, maka kita tidak mengetahuinya. Kemudian, wal amthilatul dalikah kathiratun, la uqibu an utilabizikriha. Dan kata beliau, rahimahullah. Contoh-contoh kaitannya dengan khabar-khabar yang datang Dari Rasulullah SAW Yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib Yang harus kita imani dan harus kita yakini Harus kita Terima dengan sepenuh hati dan kita amalkan Itu banyak sekali Namun beliau Rahimahullah Di sini tidak mendatangkan semua contoh-contoh tersebut Beliau hanya menyebutkan beberapa saja Innama mauqiful mukmin min mithli hadzihil ahadits huwal qabul wataslim. Maka hanyalah wajiban bagi kita ya, yang harus kita jadikan mauqif ya, yaitu prinsip bagi kita semua seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kaitannya dengan hadis-hadis yang seperti ini huwal qabul wataslim. Yaitu dengan apa? menerima dengan sepenuh hati wataslim dan pasrah dan tunduk Pada Allah subhanahu wa taala bi anyaqul asadakolllahu warosuluh dengan kita mengatakan sadaqolllah maha benar Allah jadi ketika datang kabar kepada kita hendaknya kita membenarkan kalau ada orang yang menolak ya kita jangan ikut membantu mereka untuk menolak apa apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun hendaknya kita membantah mereka Dan menyatakan Sadaqallahu wa rasuluh Maha benar Allah dan dan rasulnya Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Kaitannya dengan firman Allah Dan kaitannya dengan sunnah Rasulullah, hal itu pasti Benar Kama ya. akhbar Allahu an dhalika fi qawlihi Sebagaimana ya. Disebutkan oleh Allah SWT Di dalam Firman-Nya. Amanar rasul bima unzila ilaih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara yang harus dilakukan oleh seorang yang mukmin seorang yang beriman hendaknya dia mengatakan amanar rasul bima unzila ilaih aku beriman terhadap ar rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya Fal-aqidatu Yajibu an takuna mabniyatan Ala kitabillahi wa sunnati rasulihi Maka hendaknya aqidah Keyakinan seseorang ya, Keyakinan kita semua Kaitannya dengan syariat is Syariat islam ini ya, Hendaknya kita bangun Di atas kitabullah Dan sunnah rasulullah S.A.W Wa an ya'lamal insanu An anna la majala lil aqli fiha la aqulu la madkhal lil aqli fiha atablih rahimahullah dan hendaknya seseorang dia menyadari meyakini bahwasanya akal-akal kita akal-akal manusia tidak mampu ya untuk sampai menjangkau ya. jadi akal-akal kita tidak ada celah kesempatan untuk membahas ya, Mempertanyakan perkara-perkara yang huayb, Yang tidak dicontohkan oleh Para salaf ya. Ketika disebutkan Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Akan turun pada setiap malamnya Pada sepertiga malam yang terakhir Tidak boleh bagi kita Untuk membahasnya Bagaimana turunnya Allah ya. Apakah arasnya kosong atau tidak ya. Siapa yang mengantikan Allah Di atas arasnya Ya Nah, tidak boleh bagi kita untuk membahas yang demikian itu. Wajiban bagi kita adalah meyakininya, ya, Dan membenarkannya. Wa inna ma la majala lil aqli fiha illa li anna ma bihi min nususin fi kamalillah shahidatun bil uqul. Kecuali, ya, Bahwasanya apa-apa yang datang dari nas-nas, baik itu Al-Qur'an, ya, ataupun dari Sunnah Rasulullah SAW, fikmaillah kaitannya dengan kesempurnaan Allah Subhanahuwataala, syahidah itu bisa disaksikan, ya. Karena tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahuwataala ada di alam semesta ini yang bisa disaksikan oleh mata-mata kita, ya. Seperti langit bumi ya itu adalah merupakan ayat tanda-tanda ya. kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya seisinya nah itu dalam jangka waktu nah 6 hari ya. nah dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya hanya sekejap sekalipun Allah Subhanahu wa taala Apabila menghendaki untuk menciptakan hanya sekejap saja, sedetik saja, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakannya. Allah hanya menyatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah alam semesta ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ya, langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada padanya nah, dalam jangka waktu yang Lama, yaitu enam hari ya. Nah, dikarenakan ada Hikmah di balik itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita semua Di dalam beramal, bekerja ya, Berbuat Hendaknya kita nah, Ta'anni Teliti, ya, tidak tergesa-gesa ya. nah, Tidak terburu-buru Namun dengan nah, Penuh ta'anni Teliti, pelan-pelan Ya dan kemudian menghasilkan suatu apa yang kita inginkan kemudian kathalika minnahiyatil minna ibadah Demikian pula kaitannya dengan perkara ibadah atta'abudu lillahi azawajal wakama ya'lamu kathirun minna annal ibadata Mabniyatun ala amrayni asasayni Demikian pula Kaitannya dengan perkara ibadah Kita juga diwajibkan untuk naam, Beramal Sesuai dengan yang Dicontohkan oleh Rasulullah SAW Khabar-khabar yang datang Perintah-perintah yang datang Dari Allah dan Rasulnya Hendaknya kita menerima Dengan sepenuh hati ya. Hendaknya kita naam, Tidak menolaknya dan setelah kita terima, kemudian kita amalkan, ya. bukan kita hanya terima saja, ya. kita catat di dalam buku-buku kita, namun kita tidak mau beramal dengannya. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk beramal, ya, kaitannya dengan perkara-perkara ibadah atas apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dan Nusulnya. Dan bahwasanya perkara ibadah Ibadah tersebut ya, akan diterima di sisi Allah Subhanahuwataala apabila dibangun di atas dua pondasi, dibangun di atas dua dasar yang merupakan asas perkara yang utama. Dan suatu amalan tersebut, ya, patika tidak terdapat dua pondasi ini, maka amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahuwataala. Maka apakah dua perkara ini? Yang merupakan landasan dasar atau pondasi suatu amalan, maka diterangkan oleh beliau R.A. yang pertama adalah al-ikhlasulillahi azza wajalla. Hendaknya seseorang ketika akan beramal, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya, hendaknya melandasinya dengan ikhlasulillahi taala. Ya. Jadi ketika mau beramal, Jangan yang menjadi niatan atau tujuan untuk mendapatkan sanjungan. Untuk mendapatkan pujian ataupun kedudukan di hadapan umat manusia. Ya. Namun hendaknya dia meniatkan. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Dikarenakan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia amalkan. Ya. Nah, ketika seseorang akan berhijrah. Ya. Berpindah dari tempatnya yang penuh dengan kemaksiatan. Yang penuh dengan kesyirikan. Hendaknya dia ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rusulnya. Bukan hijrahnya itu karena seorang wanita yang dia cari. Seorang wanita yang dia nikahi. Atau bukan pula karena hanya dilandasi ya, perkara dunia. Untuk mendapatkan pekerjaan. Namun hendaknya dia mengikhlaskan lillahi ta'ala. Berdasarkan perintah Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an "Qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna mal a'malu bin niat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya ya. Nah, wa innamalikul limriin ma Dan hanyalah setiap orang dia akan dapatkan apa yang dia niatkan ya. Dan innamalikul limriin ma nawwa. Pemangkanat hijratuhu ilaallahi warasulih, fa hijratuhu ilaallahi warasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya berpindahnya dia dari suatu tempat kesyirikan Tempat kemaksiatan ya, kepada tempat yang Islami yang di situ ditegakkan Syariat Islam ditegakkan ibadah kepada Allah Subhanahuwataala ya, karena Allah dan Rasulnya maka amalannya tersebut akan sampai kepada Allah dan Rasulnya maknanya apa maknanya dia akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahuwataala namun sebaliknya wamkanat Hijratuhu Naam Awimra'atin yang kuhha Awimra'atin yang kihha Naam Barang siapa yang hijrahnya dikarenakan seorang wanita yang akan dinikahi Naam Au dunya yusibuhha ataupun dikarenakan perkara dunia yang akan dia dapatkan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih Au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang niatnya dikarenakan wanita yang akan dia nikahi Ataupun dikarenakan perkara dunia yang akan dia peroleh Maka hijrahnya tersebut akan sampai terhadap apa yang dia niatkan ya. Tidak disebutkan akan sampai kepada Allah dan Rasulnya ya. Dikarenakan ibadah tersebut tidak dilandasi dengan ikhlas Allah Ta'ala Maka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya dan dia malah mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini asas atau fondasi landasan yang pertama Yang harus ada pada seseorang yang beramal Kemudian yang kedua Al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu wa sallam Hendaknya seseorang yang akan beramal Dia melihat terlebih dahulu Ya Apakah amalan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Apakah tata cara ini, ya, tata cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Nah, maka ketika kita mendapati bahwasanya perkara-perkara tersebut, ya, telah dibimbingkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya baru kita amalkan. Ya. Namun kalau tidak pernah dicontohkan, tidak pernah. Ya, dibimbingkan oleh Rasulullah SAW maka hendaknya kita tinggalkan. Sekalipun kita menganggap perkara ini perkara yang yang baik, ya. menurut perasaan kita perkara yang baik. Ya, nah, kemudian kata beliau Rahimahullah Fajr bina al-insan wa ibadatahu alamaja'ah anilahi wa rasulih. Maka hendaknya seseorang dia membangun peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas apa-apa yang datang dari Allah dan dan Rasulnya ma minhu. Maka hendaknya dia tidak membuat-buat ya, Di dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Dari perkara-perkara yang tidak pernah datang dari Allah dan Rasulnya La fi aslin ibadah wala wasfiha tidak baik dalam urusan pokok-pokok ibadah ataupun yang merupakan cabang ataupun sifat-sifatnya ya yeah. Walihadan naqul oleh karena itu kita mengatakan la budda fil ibadati Antakuna taquna thabitatan bisyar'i fi haiyatiha Wa makaniha Wafiz zamaniha Wafiz sababiha Labudda antaquna Thabitatan bishara'i Fihadihil umuri kulliha Oleh karena itu Kata beliau rahimahullah Kita katakan Harus di dalam suatu peribadatan ya, Peribadatan tersebut Harus tetap Padanya syariat ya. Harus datang dalil Kaitannya dengan hayatiha Bentuknya Tata caranya Wafi makaniha ya. Dan juga tempatnya ya. Nah Sebagai contoh misalkan tawaf nah, Rasulullah SAW Telah mencariatkan kepada kita Untuk bertawaf ya. Yang mana ini merupakan ibadah Baik di dalam ibadah haji Ataupun umroh Dan juga diperbolehkan Bagi orang yang tinggal di nah Masjidil haram Untuk bertawaf sekalipun Bukan dalam keadaan umroh ataupun haji. Dan tawaf ini diamalkan makannya tempatnya adalah di baitullah, di sekeliling Ka'bah. Nah, dan Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan ibadah ini dilakukan di masjid-masjid selain masjid Rasulullah, selain masjid yang terdapat padanya Ka'bah. Dan tidak pernah dicontohkan pula Tawaf di Dekat kuburan ya, Mengelilingi kuburan nah, Ataupun tempat-tempat yang lainnya Maka hendaknya Di dalam suatu peribadatan ya, Harus mencocoki Dari sisi Kaifiyahnya, tata caranya Bentuknya nah, Kemudian tempatnya Wafizamaniha Dan juga waktunya ya. Sebagaimana waktu-waktu sholat Hendaknya kita melakukan waktu-waktu solat tersebut sesuai pada waktunya, melaksanakan solat subuh pada waktunya, ya. tidak melakukan solat subuh pada jam 4 sore. Ya. Nah, wafis sababihak dan hendaknya kita melakukan suatu ibadah sesuai dengan sebab yang ada yang disebut yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka haruslah Di dalam peribadatan-peribadatan yang kita amalkan Itu mencocoki Sesuai dengan syariat seluruhnya Tidak boleh bagi kita Mengadakan suatu peribadatan Yang tidak ada syariatnya Baik dari sisi Keifiyahnya Tata caranya ya, Ataupun tempatnya Waktunya, sebabnya ya. Nah Dikanakan kita beribadah harus terpenuhi dua persyaratan Yang pertama adalah ikhlas Kemudian yang kedua adalah Mutaba'atul Rasul Maka barang siapa yang beramal Yang pada amalan tersebut ya, Terdapat dua amalan ini ya, Dua pondasi ini Ikhlas dan mutaba'at ah, Maka amalan tersebut adalah amalan yang Makbulah Diterima di sisi Allah SWT Dan juga dinamakan dengan Al-amalu salih amalan-amalan yang soleh yang akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan jannahnya ya. Wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufikawal hidayah taufik dan hidayahnya. Agar kita semua bisa mengamalkan apa-apa dari ilmu yang telah kita pelajari ya, Yang telah kita tulis ilmunya, telah kita hafal ya, Dan kita pahami maknanya Maka oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa beristi'anah pada Allah Subhanahu SWT Untuk bisa senantiasa mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui bersama Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu an la ilaha ila anta Wa astaghfiruka wa atubu ilayk